نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری و یسّر لي امری و احل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سورة یاسین مکی سرت بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون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 وََشّرْهُ بِمَوْفَِةِ وَأَجرٍْ كَرم إِا نَحْن نُحِي المَوتَ وَنَكْتُبُ مَا قََّمُ وَآثَارَهُم وَكُلَّ شيءَيئٍ أَحصنَاهُ فيِي إمَا مِم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 فقالوا إنا إليكم مرسلون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صرات مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون شروع قوم بالنمدى الله جبخلوا له ومهربانه یاسین په قرانه حکیم می قسم دی چې کینن تد رسولانو نه‌یې او دا قران د غالب او رحیم ذاته طرفنا نازل کړي شوی دی دپاره د دې چې په یو داسې کوم خبردار کې چې د احوی پلار نيكون خبردار کړي شوی نو او په دې وجه احوی په غفلت کې پاتې دي الله تعالی د قرانه کریم قسم خوري او نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې بشکره ته رسولانو کې د خلکو نه منلو نه هیڅ فرق نه پريزي وسلم مقام اصل کې هغه دی چې کوم د الله په نظر کې دی بل خبر دا دا چې تاسو سوله الله وسلم په سیدلاره ای قران کریم اصل کې سیدلاره طرف ته راهنمایي کړي سیدلاره را کوم یو دا هغه لاره چې کومه د عقل او د فطرت مطابق وي او دا غیر خلاف نه وي سیدلاره هغه دا چې الله سبحانه و طرف ته راهنمایي کړي تاريخي لحاظ سره چې موږ وګورو تقریبا قران چې کله نه نازل شوی دی تقریبا یونیم زر کال شوی دی او اوس په ټول خبره دي نه د ملو شوی چې هغه انسان عقل او فطرت خلاف وي دا حاصل کې د قران کریم یو لوی الله صفته چې دا په حکمت باندې جوړ ده او قسم د گواهی د پروي د قران حکمت او د قران مزامین او قران کې چې سن نصیحتونه دي هغه په دې گواهی دي چې دا د الله کتاب دی تنزيل العزيز الرحيم د دې کتاب نازل کول والا او د دې کتاب نزول د الله طرف نه دي کم چې ډیر زبردستي او ډیر رحم کول والا دي د پیغمبر د راتلو مقصد سره او دې کتاب را مقصد سره دي د رقوم م م اونډله ابا د دې لپاره چې تاسو هغه کوم خبردار کې د چاپلار نکچې خبردار شوي نه وو مهوم غافلونه او په دې وجه اووی په غفلت کې پراته دي د انسان غفلت کې د ټلو غټه وجا دا وی چې هغه په مخ کې د کتاب نوي چې کل نبی صلی الله علیه وسلم خل غفلت نه پاسولو کوشش وکړو نو په کار خداوه چې هغه استاسو صلی الله علیه وسلم شکر ادا کړي خود دې پځه اهوی سس سلوله یسلم مخالفت شروع کړو فرمای دوی کې اکثر خلک د آزادې فیصلې مستحق شې وې پدې وجه اهوی ایمان نه وروړي مونږ دا اوی په سټونو کې پټه اچولې دي چې په هغه سره اهوی د زنو پوره ترللې شې وې او پدې وجه سرونه اوچتنی ولې دي دی. یو دیوال د اوی مخته او درولې او یو دیوال د اوی شاته مونږ په اوی پرده خوره کړې ده ته اوس هیڅ په نظر ناراضي د یو خبرینا د یو متکبر انسان تصویر مخامخ راځي هغه انسان چې کم تکبر دی وژنه خپل شټ نه خړی وي او نه ښت اصل کې د تکبور علامت چې کم کس کې قبر وي هغه کله هم د حق نه قبله چې کم کس کې تکبور وي هغه نه مستقبل واره کې سوچ کړي او نه خپل ماضي نه سبق اخلي دا سه خلق کې د حق دا اعتراف کول توفیق نه دایو جن غلخه په ناراضي ځکه چې هغه له شکول لپاره د حق پی جندل ضروری وي د هغه قبولل او چې څوک دا سن نه کوي هغه د لپاره د حق موجودګي او یا نه موجودگی برابر وي د دوی لپاره یو شانده کدی خبرداري او کنه دوی ایمان نه وروړي ته خو هغه څوک خبردارو لشي چې هغه د نصيحت پیړوي او کې او به لیدو د رحمان او یریږي هغه د بخنه او دخه اجر عزیز ورکا یګینن مونږه بمونی یو ورځ راځندیکو کمسه کرुणा چې هغه یې کړی دي اگر ټول مونږ لیکو او کمسه اثرات چې هو یې رسو پری خوده لیدی هغه هم مونږ لیکو هر څه مونږ په یو واضح کتاب کې درج کړی دي انسان دې حقیقت طرف ته متوجہ کای چې دې دنیا کې ازاد نه پیدا شوهه مکمل طور باندې خپل مرځه کوله نه راغله ستاره لګلو والا راليګلې ته او د هغه طرفه سا واپسی هم ده او دیز مکهبانندې اچ تڅ کې اغ ټول به کتل او ت زیبه بیا د غوی مطابق وسه انجام ته تخول کېږي د غې دپاره سویل کېږي ان انا نخنو نه خیل ماته نمبر 1 مړ به جووندی و وونکته ما مقدمو و آثارهم هم او د مرغ نه پس دوباره جووندي کولو ن پس به د هغوی مخته سکې خدلی شي د هوی نامای عمل. نامای عمل په دو سزو مشتمل دی یو په اغې سزنو چې انسان خپل زندگی ک کوي دویمغا چې انسان د مغ نه پس په دنیا کې سرستو پریښلی وي خملل عملونو په شکل کې آثار په شکل کې لکه چې قیامت پر ورځ وا چې موږ ټول پاسو پا پا کتاب زموږ په لاس کې عراق لېشي په دې کتاب کې به اغه هر څه لیکل شوی وي چې زموږ شپ ورځ کو ونکته ما قدمو کم چې موږ خپل ژوند کې کو او مخ کې لګو و آثارهم او التدت لون نفس یعنی د مرګ نفس چې کم په دنیا کېم آثار پر خدل په آثار کې د انسان خپل اعمال هم او د اغېنه علاوه د انسان په آثار کې د اغې یادونه دي مثال په توور د مرغ نه پس د خلکو چې کومه گواہی وي دا, دا هېنه رستو چې داغه انسان خامل وو یا بد او د فرشتو هم په باند وی باندې گواہی وي او چې انسان کم کار کوي او اگر رستو پاتشي یا داغه نخ پاتشي یا داغه اثر واقع پاتشي پهږي پا کې یو د انسان اولاد ته انسان چې دا هې سنگه تعلیم او پالنه کوي هغه دا هوی په نخو کې شماريږي بیا انسان د علم سکار چې کوي او بعد د هې نه علاوه کم قسم روايات او کم اسرات انسان پرې کړی د اثر لفس شدي هغه د اثر نه دي څنګه چې دغه ته اثرات وي لکه فینګر پرینټس بالکل دغه شاند هر انسان خو او بد اثر وي په دنیا کې مونږ څه کوو څه عمل صرف ذاتی نه دي چې تاسو خپل ځان د بلکې تاسو چې څه کوي تاسو ته چې نور خلګو لري نو غویم هغه کوي اوس دا ستاسو عمل د هغه د پاره یو اثر پریږدي ند دا اثر هم د انسان په بار یا بد یابد لیکل کیږي لہذا انسان له پکار دی چې اگر ډیر احتیاط سره ژوند دی ري او اگر چې چرته سم کوي دا غو د قدمونو اثر دا غو د لاسونو اثر او اثرات ټول سيزونه بد قیامت پر وس د دې په حق کې یا دا خلاف گواهی ورکي مونږه هر کس د داخال او کې چې هغه خپل شاته اساس سره پریږدي زموږه د خبرو زموږه د عمل زموږه د کردار اثر په نور باندې سپريږي انسانانو باندې حیوانانو د زمکه باندې د کائنات باندې چکه چې مجموعی طور باندې سم چې مونږ کو هغه ټول جمع کیږي وکله شی ان احسینه فی امام مبین هر څه امونګه په یو واضح کتاب کې درج کړي دي یعنی صرف لیکل یې نه دي بلکې شمار کړي هم دي مثلا د یو انسان سمره منځونه دي سمره د روح دي د یو انسان سمره صدق او خیرات دی د یو انسان سمره خبري سنیت سره کړي دي د دې ټولز چې زنه شمورب هم مخامخ راشي یعنی اوس خو صرف مونږ شپه ورځ لګیا یو کارونه کو او چې سکه هغه کې خو بد ټول شامل دي خدای الله تعالی په مخامخ به هر څه بیل بیل شي او دا هغه جمع ما تفریق به هم اوشي چې هر انسان پوزېټیو یا نیگیټیو یعنی خو او بد عمل څمره اورې دي د غشندې حساب کتاب کې به زره برابر ظلم هم نکيږي دویته د مثال په تور د کلی د خلکو کیسه واوروه چې اغه رسولان ورغلی وو مونږه هویت دو رسولان اولیګل او دوونه اغه د روغ جن اوګړل بیا مونږه دریم د مدد لپاره ورولیګلو او هی ټول ورته اویل مونږه تاسو ته د رسولانو په حیثیت سره را لیګل شویو د کلی خلکو اویل تاسو نور حسنه محمد زمونږ غونته انسانانی او رحمان خدای هرگز سسيز نه دی نازل کړي تاسو خالص د روغ وای دستاسو ستاسو سلو والله وسلم مخامخ د مخې پیغمبرانو کسهلی بیایانېږي او د ستاسو منلو والله او نه منلو واللو مخامه خوم دی دپاره چې او کتیشي چې دنیا کې کله هم چې پیغمبران راغلی دي نه د منلو والله او د نه منلو واللو سره سهنجه شو رسولان ویل زمونږه رپته معلومه ده چې مونږ خاص تاسو ته تا رسولان را لګې شو ی او پهمونږ باندې د صففا سفا پیغام رسولو ننسه نو یز زممواری شته. د کلي خلکو وی مونږه خو تاسو د خپل ځان لپاره سپیره ګړو کچری تاسو واپس نشوي نو مونږه تاسو څنګه کو او زمونږ نه تاسو ته ډیره سزا در ورسي رسولانو جواب ورکړو تاسو سپیرتي خو تاسو سره خپل مرګري شوي دا آیا دا خبري تاسو ځکه کوي چې تاسو ته نصيحت وکړې شو مسل خبر دا دا چې تاسو د هدن 130 خلکې په دې دوران کې د خار دلري ګټنی اوسړې په منډ منډ راغې او وی ویل ا زماده قوم خلکو د رسولانو پیروی اختیار کئ پیروی وکئ د اغه خلکو چې تاسو نه سبدله نه غوړې او په صحیح لار دي اخر ځوله د اغه haste بندگی اونکم چغز پیدا کړیم او چې اغه تب تاسو ټول ورځي و مالیا لا اعبد الذی فطرنی والیه ترجعون دا یو ډیر اهمیت دی چې د الله د عبادت وجہ یا سبب بیان شوه دی کله چې هم چاته او ویل شي چې د الله عبادت وکا یا زکار وکا مثلا مون سکول او شي یا څه کار د پاره او ویل شي نو ممن خلق وی چې ولي د دې څه فائده ده خبره ده چې څه فائدې وی یا نوی خو اصل خبره خداده کنا چې د الله عبادت دې د پاره دې چې الله مونږ پیدا کړیو او هغه مونږ کوي او دغه طرف ته مونږ واپس دلته دا حقیقت بیان شو دی او ما ل یلا اعبد الذی فطرنی اخر زولی داغه حستی بندگی انکم چې اغه پیدا کړم و الیه ترجو او چې اغه ته تاسو ټول ورزی کته عبادت کئ یا نه کئ اغه یا نه منه انسان چې سمرهم دا الله نه او تختی د الله عبادت نه او تختی سمرهم د الله اتات نه مخو وړې سوچ دیو کی چې اخر واپسی داغه طرف ته ده ام اغه تکل دی بیا وا غسر ستې ریږي سوب دې کومګه ټول لپاره ډیر سبختې چې موږ به آخر د دنیا کې سمر ورزې یو کومګه هغه نه یادو د هغه د نافرمانۍ کارونه کوو دنیا را کې لګېدلې یو آخر سمر ورزې به د ټول هر سمو سرې او سمر ورزې به موږ د هغه د عذاب نه بچو آخر کار به د هغه مخامخ پیش کې وو او هغه ته به مخامخ کیګو بیا وسکېږي هغه وخت به ټول موږ پریګري څوک صفارش به هم زموږ د پارې نه او ټول کړي کارونه به په مخامخ راشي اغم چې کومنګه په خپلې کړي او کم چې مونږه اسرات پرې خوده لوي ایازه اغه پریدم انور مبودان اذان له جوړ کوم حالکه که رحمان خدای ماته څه نقصان رسول او وړي نونه دا غوي سفاریش ازما سره په شي او نه اغه ما خلاصو لشي که زه دا نزبه وکم مزوبه په خاره گمراهه کې پریزم ما قفساسو پرب ایمان ورو تاسو هم زما خبر اومنه ني اخیر هغه خلکو دی کتل کړو او هغه سړی ته اوهلی شې چې داخل شې جنت ته هغه اوهلی چې افسوس زمما قوم ته معلوم وې چې زماره د سسیز په وجا زه او به خلم او زی په عزت مند خلکو کې داخل کم د دې کڅ د مرګ نه پس گفتگو د شخصیت واضیا کړي چې هغه د خپل قوم د انسانانو څومره خیرخوا او همدردو نبی صلی الله علیه وسلم د دې تعریف کوي او فرمای نشه قومه حی و میته چې هغه خپل ژوند هم د خپل قوم خیرخوا او نصیحت ورته وکړو او پس هم هغه ته خپل کوم فکر وو کاش اوی ته پته اوچلی چیکما سره زما رب معمولو کا چې اوی هم د خپل رب اته طرف تراشی نو دا غیر خوهي د اهل جنتو کارونو کې یو کار دی و ما انزلنا علاقه مه من بعده من جند من السما او ما كنا منزلين د دینه پس مونږ دا خپل کوم باندي د اسمانه سلخکر نازل نکړو د لخکر درالېګلو ساجت مونږ تنه وو بس په زوره یو आवाज او او په هغه ټول اساړه شو افسوس دی د دې بندگانو په حال باندې چې کم رسول به دوی ته راغی نو دوی و ورپورټو کې کولې دوی اونلې دل چې د دینو مخ کې څمره قومونه مونږه هلہ کړی او اغه بیا دوی ته اډو واپس را نغلل او دا ټول به و ورځ زمونږ مخ ته حاضر کړی کیږي د دې خلکو د پاره مړه بنجرز مکه یو نه خده مونږه غره جونډا کړ او د اغه نم غلره وېسته چې غد وی خوري مونږ په اغه کې د کجورو او د انګورو باونه پیدا کړل او په اغه کې دنن چشمه جاری کړی د پارهه د دی چې دوی د غ میوی وخري دا ټول هرڅ د دوی د خپل لاسو پیدا خک نه دی دوی شکر نو باې پاک دغزه چې هغه د ټولو قسممونو جوړې پیدا کړي خواکه ا هغه د ځمکې د یا په خپله د دوی د خپل جنس یعنی انسانانو نووي یاغ سیزوي چې دویډو پیژ نه و آیایت الله همملیل د دوی د پارهه یوه بله نخ شپ ده چې موږه تز راکو نو په دوی باندېتییاه خورش شي او نور چې هغه خپل د قرار زیایته روان دی دا زبردست عالم الله تړلې شوی اندازه ده اوسپوغ مې چې د اغې د پرمنګ منزلونه مکرر کړيدي اتر دې پوره چې د اغې نه تېریږي نوبیا د کجوري د اوچې سانګې پشان پاتشي نه د نور دا طاقت شته چې سپوغ مې اورسې او نه شپ پورز باندې وران د تیراتلې شي ټول په یو فلکی لامبو وهي یعنی خپل خپل محور کې خپل خپل گردش جاری ساتل دي یعنی نصرف صرف چې نور بلکې سپوغ او ټولې او سیاره متحرک دي هر یو حرکت کوي اغه کې یو هم odrede li nade کل فی فلکی یشفهون دویم خبر دا دا چې د هر یو یو فلک دی یعنی د هر یو حرکت یو لار یا مدار یا دغه مقررج شوی او تراک دی اغه هر یو ته معلوم دی د دې حرکت دا څه دی څنګه چې ووبو کې شیز لمبو وહી ځکه چې د یشبهون لفظ لامبو د پاره هم استعمال کیږي د دوی د پاره دا هم یو نخدا چې مونږ د دوی نسل په ډکه کشته کې سوار کړل دا دا او بیا د دوی د پاره دغه سه نورې پیدا کړې چې دوی په سری کې کوموغه اوغړو نو دوی په دوبکو هي څوک بد دوی فریاد اورېدو والا نوي او په هیڅ طریقې بدوي بچنه کړې شي بس دا ټول زمګ رحمت دې چې دوی کامیاب او د یو خاص وخت ته پوري د جننه د فائدې اغشتلو موقع ورکاو دی خلکو ته چې کله ویل شي چې ځان اوساتې د انجام نه کم چتا ستا اوران دې روان دي او کم چې ستا سونو تیر شوی دې کې شي چې پتا سره مخ شي نو دوی داس وی لکه چې هیڅ نه دی اوریدلې دوی ته چې تخپل رب دایتون دا نه کم آیت راځي دوی اغه ته توجه نه کوي او کله چې دوی ته او ویل شي چې له کم بریزکتاسو له درکړې ده د اغه نه سده الله په لار کې هم خرج کوي ندا کافرانو مؤمنانو الله جواب ورکي اي مونګه په اغه چا باندې تام اخرو چې ک الله وغختل نو په وی په خپل ته هم خړلې وي بالکل په دوکه کې پراته یعنی الله وغختل نو اوی اډو غریبان جوړول نه و قولونه متحه د الوادو انک تمتصاادخین دا خلک ووي چې دا د قیمت د یروونې خبره به آخر کله پوره کېږي اوښه اغ بهخت ک تا سری ش دوی په اصل کې د کمسز انتظار کوي غ بس ی در نه چغه ده چې دوی به ناس په پهغ وخت کې راون شي سو چې دوی د دنیا په معاملاتو کې په جړو کې ان ختوي او په هغه وخت کې به دوی نن وصیت وکړي شي او نه خپل کورونه ته واپس لر شي بیا وایو سر اپوک وهل شي او یادم بدوی خپل رپتا د حاضرې دوه د پاره د خپلو قبرونو نه روزي او به یریږي او به وایي های دا چا مونږ د خوبونو د زیونو نه را پاسولو هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دا هم اغه سيسته چې رحمان خدای د دې واده کړي وا او د رسولانو خبرې شېنی وا يه ودرنه چا هبوي او ټول بزم مونږه مخته حاضر کړئ شي فالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ننبه بچا با باندې زری هم ظلم نه کیږي او تاسو ته هغه څه بدل درکړې شي څنګه عمل چې تاسو کړیو ننځینه خلک په مزو کې مشغول دی هغه او دا هوی ببیانو په سورو کې په تختهونو باندې تکیګانو ته ډډډ لیوالې دي دا هوی د پاره د خوراک سکاک هر قسم مزدار چیزونه ال ته موجود دي سچې هغه وي واري هغه د هوی د پاره حاضر دي د مهربان رب د طرفنا او هی سلام ویل شو دي او اي مجرمانو نن تاسو پاک بلیټ ټور جدا جدا شي اېدا ادم بچو ولې ما تاسو ته هدايت نه وکړي چې د شیطان بندګي مکووي اغساسو او اخكار دښمن دي او زما بندګي کوي دا نه غلارده خو د دې باوجود هغه په تاسو کې یو لو یو ډله گمراه کړه اي تاسو عقل نه لرلو دا هم د زختې چې تاسو بته یې رول کې ده کم کام کوفرچی تاسو په دنیا کې کولو دا غي په سزا کې اوس د دې خشاک شې الیوم نختم ولا افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نن موږ د دوی خولې بندو د دوی لسونه به زموږ سره خبرې کوي او دوی خپل به گواہی کوي چې دوی په دنیا کې څه ګټه کوله قیامت پررس د احشر میدان کې بچي د انسان نه مایا مال مخه تر راشي هغه ته با دغه ګناهونه کېږي نو اغه وخت به انسان بیا زرزر د دروغو ته ویلونه شور کول غوړي بهاني به کول غوړي اغه اجر مون نه و انکار کول غوړي اغه وخت به د انسان خله بند کړي شي د خبرو کول صلاحیت به تي واغښ تلشي او د غیب زای به د اغلا سونه خبرې کوي کم سره بچي انسان غلط کارونه کړي سو که وحلی غلای کړي یا سه هم چې د لاسونو سره غلط کار کړي وي ډیر کارونه ولې چې موږ په لاسونو سره کوکنه او د دغ خپې به غاهی ورکئ کم کم زیایه چې انسان تللی ويښ یا بد او جدید تحقیقات نه هم دا خبره پته لږي چې د انسان سرمن یو بهترین رککار دی د انسان د امالو و چېڅنګه ټیپ رکارډر کې اووااز ټیپ کږي همد کششانت صلاحیه زمونږه په سرمن کې هم موج دی دا ټول سیزونه پزان کې جذب کوي تاسو به قتللی وي چې هرڅکې ټولونه اول هم سرمن متاثر کږي لکه ګرم او یخنی ک ټولو اوول هم د انسان سرمن متاثر کږي د یاري په وخت کې هم وخت په سرمنو دريږي د هر سیسټولونو اوللني اثر د انسان په سکن باندې کوي نو سرمن چې دا هغه بهتري پريزرور دی د واژونو اوس ټول ساينس دانان په دې کوشش کړي چې په دې سرمن کې جذب کړشوي حقیقتونه څنګه معلوم کړي شي نو اوس په دې کوششونه کوي چې که چېګ په دې کې هغه کامیاب شو نو د هر مجرم جرم به په دنیا کې شي اوس به دې چې څنګه د قیامت د ډیرو سيزونو دنیا کې هم نن مشاهدي کیږي نو د قران د هم په دنیا کې څه شي انسان کډی کارونه په خپله دغه دغې وای ورکې چې هغه د خپل جسم نه د جب نهلاوه دغه د امالو شهادت را نو سوچو کوي چې په داسې کو انسان چرته تختې دڅ سیزن کار ب کوي سطته به د خپل جسم به دغه سره وفاداری نه او دغې خلاف به دواهی ورکول شروع ک ولو نشه لهته ممسه الله آی نه هم فسته بهخص سرات ف نه یوبسون په پټو بندې دوی لارتا په منډ راشي او او اودي ګوري څنګه دوی تلاره په نظر راشي کومګه اوه ورو دوی با په خپل ځای داسه مسخ کو چې نه با ورانډت لې شي او نه برستو واپس کې دی شي یعنی د مسخ کولو مطلب څه دی او خاص طور باندې د تمس څه مطلب دی چې مخ داسه امیټو کړې شي چې باکي نقشونه ګر په پاتې نشي یعنی د مخ کې رستو فرق نه معلوميږي سرګې پوزه مخ ټول هر هموار کړې شي انسان ته الله تعالی شکر نه کوي چې دا ټول ازاخ چې هغه ته ملو شوی دی چې څه په ذریعہ هغه نه غلا او پیجنی کله چې انسان حق مخامخ لیدونه خپل سترګې پټي کې نو بیا دغه خلکو سزا هم داده چې دا غوې سترګې مټوکړي شي او مخونه مټوکړي شي هر واپس بند کړي شي ومن نوام میر هونونکې سفل خلق چاله چې مونږه وګد عمر ورکو نو مونږه د هغه جوړ خط الټکو انسان سره چې هر څه دا د خپل نه دی او وډاواله دغه وجه دلیل دی چهر سره ومونتملاویږي اغه هر سره واپس واغشتهلی شي نظر کمزور شي و غونګاڼي شي غا خون ټول اوزي وخت وخت میدل دل شروع شي د دماغ یو یو سیس احمد می دل شروع شي انسان د ماشومان غونته خبرې کوي پنه خبره خواندي او پنه خبره جاړي د ناپوهه خبرې کوي بي وجزت کوي نو بډاواله د الله د طرفنا یو ډیر غړ دلیل دي یو گواہیدہ چې اې د الله بند د الله د نعمتونو قدر وکا هر څه چې تاسو ردي باغه قبر مکو دا داستانه دي دا بدن واپس واغشتلی شي چې څومره ورزه تاسو ردی دا په کارونو کې استعمال کا افلا یاقلون ولې دا خلک د عقل نه کار نه اخلي ومو علمناه الشعر وما ينبغي له مونږ دی نبی صلی الله علیه وسلم ته شیر نه دی او نه شیر دا غو سرخی دغه یو نصیحت او صفالو استو والا کتاب دی د دې غر سفاره چې هر اغه سړي خبردار کی چې اغه جندې وي او په انکار کولو باندې حجت قائم شي خلق به دی کلام ته شیری ویلې خبر دا و چې کله و نبی صلی الله علیه و دا کلام ویلو نو د دې کلام د الفاظو د دی معنی او د دې حسن په وجا بخلکو دې ته توجه کوله چې کله خلقو دې ته توجه نو هغه خلق چې کم د دې دشمنان وو یا بغص یعنی حسد لرلو هغه دا نشه برداشت کوله نو د حسد کارسوی چې چا نه هغه حسد کئ نو هغه کته راوستو کوشش کئ او دغه د ځلی له کول کوشش کوي کله دغه په مخامخ او کله دغه په شابه باندې او کله پهغه باندې توهم تل ګول سره نو سردارانه قریشم چې وو نو هم نبی صلی الله علیه و سلم ته می لوشه فزیلت نه د حسد اخکار شوي وو نو چې کله به خلکو ستاسو صلی الله علیه و کلام ته توجه وکول نو هی به د دې کلام قیمت کومو د پاره ویل چه. دا د خو شاعری ده د خدای کلام نه ده بلکې انساني کلام ده او ای وما علمنا ه الشعر منګ دې نبی صلی الله علیه و سلم ته شیر نه دی خوله و ما یمبغي او نه شیر دا غسرخای ان هو الا ذکر و قران مبین دا خو یو نصیحت دی او صفالو استو والا کتاب دی ندی غیر سفاره چې هر هغه سړی خبردار کی چې هغه ژوند دی او په انکار کولو باندې حجت قائم شي ایا دا خلک ګوري نه چې موږ په خپلوا لاسونو کم سيزونه جوړ کړی دي موږ په هغه کې د دوی د پاره سړی او اوس دوی دغه مالکاندي مونږ دغه سروي د دوی د پاره داسه تابع کړيدي چې په هغه کې په زنو باندې دوی سريږي د زنو او هغه او په هغه کې د دوی د پاره قسمه کس قسم افایده او سکلو سيزونه دي نو آیا دوی شکر نو واسي ندي هر څه باوجود دوی د الله نه نور خدایان ازان له جوړ کړيدي او دا امید لري چې د دوی سره امداد وکړي شي هغه د دې امداد نه شي کوله بلکې د خلک الټا د هغه د پاره حاضر اوسېدو والا لغکریاں جوړ دي یعنی د دروغ ما بودان خو په خپله د خپل, خپل جند دپاره خپل حفاظت دپاره خپل حاجتونو دپاره د انسان محدااجدي دوی چرته د انسان حاجتونو پر کولی شي تاسو به ځنی کانو بوتان کتل کا وي چې د آغ بوتانو خیل نه ساات لکیږي نو د غوی حال خراب وي او که به میدان کې پرراتوي نو په هوی باندې ګنج مکیږي او دوړی او خې پیراتوي پر د هوی شکلو ان شي که د هوی سفای س نه شي حفاظه ونه شي نوی نو فرمیل چې کم د خپل ځان د پااره د انسانانو محتاجوي نو هغوی با د انسانانو سپ کار شي ولی د خلکو اقلل کار نه کوئ خلنو کمی خبرې چې دوی جوړي اغ دی تهغمجن نهکی د دوی پټې اوکاره ټوله خبرې مونږ ته معلومی دي آیا انسان ګوري نه چې مونږ ا د نطفی نه پیدا کړلو او بیا دا د اغه جګر مار جوړ شو اوس هغهه په مومونږه باندې مثالونه لګي او خپل پیدا شیرری و څوک به دا اډو کې را جووندی کوي په دا حال کې چې دا وورسته شوي وي ورته ووایه دا به اغ سووک را جووندی چا چې دا پهول زل پیدا کړی وو او هغه د پیدا خط په هر کار پوهې ام او سوک سووک چې ستاسو د پارې د شنووشنو ونو هو پیدا کړړو او تاسوداهغ نه ورونه بوي آیا چا چې ثمانونه او زمکه پیدا کړل هغه دا قدرت نه لري چې د دوی غونې خلک پیدا کې؟ ولینلری هغه خو ماهر پیدا کول والا ده هغه چې کله دیوسیز اراده کوي نو داغه کار وزدا دي چې حکم وکړي چې نو هغه شي پاک دي هغه ذات چې د چاپ لاس کې د هر مکمل اقتدار ده او مغته تاسو واپس لووالا یا صورت الصفات مکیه صورت ده بسم الله الرحمن الرحیم صفات صفا فزاجرات زجره فاليات ذکر ان الهکم لو واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق پکه تار کتر صف جوړول والا قسم اشاره د فرشتو طرف ته بیا په اوی قسم چې زورونه ورکي او وه والا دي بیا په اوی قسم چې د نصيحت کلام او رول والا دي چې تاسو حقيقي مابود بسيو خدای دې اشاره دلته اغه فرشتو ته دا چې کومه د کائنات مختلف کارونه کوي چې کوم د الله تعالی په حکم سره د نظام کائنات تدبیر کوي او د الله تعالی په عادت کې لګیاري دلته د تنظیم ذکر شوی دی چې ہوئی الصف فاطصفه فا څنګه یوبل سره صف جوړي و انه لنحن الصفون یعنی څنګه طریقې سره قطار جوړ کړې کار کوي بیا د شان د هو سکې دوه والا او د ذلیل کول والو نه مراد هم کې دي چې چورېزه وړلو و روړلو والو دي او دا هم کې دي چې د مرګ په وخت کې چې مجرمانو ته غوسه کوي هغه فرشته ته اشاره بیا هغه فرشته چې کومه په قومونو باندې عذاب راولي او ته هم اشاره کوي دي بیا د غ فرشته ذکر او چې کومه د ذکر کوي یاني کلام الهی نازل کولو والا یا بیا اغه چې کومه د الله ذکر کوي دا ټولو فرشتي په دې خبره باندې غوا چې ان الهه کوم لو واحد بهشکه تاسو د ټولو الهه یو دی کله فرشتو مالک هم د یو زیات وی نو بیا و اغه هم دمر امن شرکار نشو کوله بیا د دوی په صفونو کې دمر صفبندی نوي بیا په دوی کې د کار دمر اعتماد نوي او دوی با خپل کارونه دمر صحیح تریکې سره نه کوله رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق اغزاد چې دزمکه او داسمانونو او د دی دواړو په مینس کې چې سې دي د اغه ټولو مالک دي او د ټولو مشرکونو مالک دي مونږ ته دنیا اسوان د ستور په زینت خښه کړي دي او د هر سرکه شيطاننم محفوظ کړي دي د شيطان د ملای اعلی خبره نشي او رې دوی د هر طرفنه وشته لیکيږي او شړې لیکيږي او دوی د پراه مسلسل عذاب دي بیا هم کچره په دوی کې سوک سو نو یو تیزه شوله په هغه پسې ارستور پسې وی وست د دوی نه د پوس او کا چې د دوی پیدائش ازیاد Grande او که د اغه سيزونو کم چې مونږه پیدا کړی دي دوی خو مونږ د سلیخنا کی خټینا پیدا کړی دي ته د الله د قدرت کارونه ته حیرانه او دوی پاغه پوری ټوکې کئ چې څوک ورته نصیحت کئ نو نصیحت یې نه قبلئ چې څنګه خاوینی نو مسخره ورپوره کئ او وای چې د خوخه کاره جادو دي دا سه هم چیرې کې دي شي چې کله مونږه مرشو او خاورشو او د پنجره پاتې شو نو په س به مونږه بیا راځم دی په او زمونږه مخکینی نکونه پلانارن به هم را پاسول کېږي دوی ته ووایه چې او, آو. تاسو د خدای په مقابلې ب وسه بس یوج رکک بهوي په ان نهما ه جرتتون واحد ف اده هم ینظرون او پهه دمبه دوی په خپلوسترګو ا هغه ټول هررسويې سب ونی د کم عذاب چې ورته خبر ورکه کېدو په وقتې به دوی و ه زمونږه کم ننسبه دا خو د ججززاه یعنی د بتلی ورکوول رسده وقالو یا نه هذا یو مدین زمونږه کمه ننسبه دا خو دجزذا یعنی د بتلی ورکول ورسته دا هم دا هغه فصلی ورسته چې تاسو د ورځې نه غړاله حکم به اوشي چې غیر کئ ټول ظالمان خلق او داوی مرګري او هغه مابودان چې دوی به الله پرې او دا داوی دا بندگی وای کوله بیا دوی ټول ته د دوزخ لار او او دوی لکه سات اوروي د دوی نه پختنه کیږي پتاسو سوشو اوس وی دیوبل امداد نه کوي بلکې دوی خونن خپل ځان او یوبل حواله کوي د دینه رسوبه دوی یوبل ته مخ کی او پخپلو کې به تکرار شروع کی پیروکاران بخبلو پیشوگانو ته تا وای تاسو به مونږ ته دخی خې طرف نراتلې او وی به جواب ورکي نه بلکې تاسو په خپل ایمان روړو والا نه وای جموغه خو په تاسو باندې زور نه تاسو په خپل سر کې شخلقه وای اخر دا چې مونږ د خپل رب د فرمان مستحق شو چې مونږ به خامخه د عذاب مزه سکو مونږ ته تاسو بیلارې کړې مونږ په خپل بیلارې شوي وو فانهم فا یومئذ فی العذاب مشتارکون دغه شان به او وی په دغه ورځ په شریک وی یعنی جمعبړی شي را ټول بړي عمل کولو والله پیرروکار او مشران هم ګمرا کوول والله او ګمرا کې دو هم ټول به سزاخورري ان نهکه ذلكکه نف آلو بل مجرینمونږ د مجرمانو سره همده وسه کوو د خلکو وو چې کله به ورته ویللی شو چې دا, دا لانه بغیر بل مابود نه شته دوی به لوی کوله او ویل و چې مومونږه د یوللینی یر د پاارخ خپل مابان پرږدو حال کې هغه هکرروړ او اغ د رسانو تدیک کړی وو وسمه او هیته ویلیکیږي چې تاسو بخا مخه د درناک عذاب مزه سکی او تاسو لچې کومه بدله درګړې کیږي د دا اغه عملونو بدله کم چې تاسو کول خدای الله خاص بندگان بددي بدانجامنه محفوظ وي الا عباد الله المخلصين اولائک لهم رزق معلوم دا وې د پاره معلوم رزق ده داس سر رزق چې دغه خوبيانه ویل شوی دی یا اغه رزق چې د کم ملا ویدل هغه معلوم وو هر کیسه مزیدار اسی زلا او د نعمت ندک جنتونه چې هوې په کې پیزت عزت سره ساتل کیږي په تخته نو به یو ته مخامخ ناشوي د شرابو د چشمنو به دک دک پیاله په هوې غرڅول کیږي زلیدون کې کی شراب چې د سکلو والو د پاره به وناقوي نو به د هوې بدن ته د دین سزرر وی او نه به د هوې عقل په دې خرابيږي او د هوې سر به خشته سرګوواله نظر بچکولواله خژوي قشرات التورف سوره النور کې اتاسو دنیا کې د مؤمن خصو صفه او ویلو د مؤمن خصو په باره کې د الله تعالی حکم تاسو او ویل وكل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن چې تاسو مومن خصو ته وایي چې خپل بچ اساتي خپل سترګې خپت اساتي یعنی حرام سيزونه د نګوري یعنی د کم سيزونو نه چې قتل لا وي د پاره مندي دغه طرف ته دی توجه نور او عدالت د هر یوې جنته د تلو وعلى خصې صفه بیان شوې دي چې ور اندهم قاشرات الترف چهوی به سرګي بچکولوالي یعنی د خپل خوندانو نه علاوه به نور سړوتا توجه نه ور یعنی د اووی په سترګو کې به یو حیاوي د اووی د نن نه به د شرم یا حالت وي بیا د اوی د سترګو د خشتوالي ذکر دي عینن د خشته سترګو والا این اجمه دي د عین د غټ سترګو والا خژتوي کانهن بيد مکنون دا س نازو کې لکه د اګي د پستک لاندې پټ نه را پردا خایسته خپل د جلد په باره کې ډېر خیال کول نو دلته د جلد خاص طور باندې ذکر شو دا دا کی دا دا دی لکه چې څنګه د اګېد پارسا بوستکه یې لری کېږي نو د نننه یو نرم پردوی د غشان نرمو لایم دا وي جلد پویلته او بیا تاسو ګوره چې د بوستکی چکم خاص ته یعنی دلته د جلد نرمه په باره کې اشاره ده د غې د نازکوالي طرف ته اشاره ده کله تاسو د شتر مرغ اګېلې دلې وی د اګې هم ډېر خشته وی او د اګې نننه پرده هم ډېر خشته یني دلته د لوی خاصې امر غاډه ګټ ترسته اشاره نه ده صرف د اګې ذکر دي بیر هل جنت خدا سه ازا دي چې د اغه مبارک سوق په دنیا کې تصور نشي کولې دا د مختلفو سیزونو مثالونه خو صرف زمونږ د پویولو د پار ور کړې شوی دي واقبل بعضهم على بعض يتسائلون چې کله جنت ته ورسی او دا ټول نعمتونو ورته ور کړې شي نو خلک به یو بل سره خبرې کوي بیا به اوی یو بل ته مخامخ شي او د حالات او تپوسونو بعد یو تن به پهکې وی په دنیا کې زما سره پاس یو مرګری وو چې ما ته باویل آیا ته هم په دی تد کولو والا کې واقع چې کله مونږ م شوي او خاور شوي او د الډکوو پنجره نه جوړه شوي وي نومونږلب به جززاه او سزاره را کړی کې دی شي آیا اوستاسو لدل واړی چې هغه صاحب اوس کم زای دی یعنی چې هغه کس چې دا بایددل هغه چرته دی دې نا سره چې څنګه غه راټ شي نه د دو په بخ کې به اغ اوې او رته به وای په خوده مې د قسم به تا خوځې تبا کوم چې زماده رب فضل په ما نوي نننبه زهوم پنيولو شو خلکو کې راغلې وې خنوګني اوس به مونږه نمبر مرګ چې کم راتلواله و هغه بس دا چې دا کم تیر شو اوس به مونږه نازا بيګو د دینه پته لګي چې د جنت خلک به الا صرف په خوراکونو کې مجهول نه بلکه الله درځي خبرې به هم کوي او الله درځي خبرې کمي وي وي لکه چې اسنګ چې انسان د خپل انجام نه با خبره وي او په خپلو خبرو کې د دې تیاری هم کوي او داغه په بارکه یو بل سره خبرې کوي جنت ته د تلونه پس به هم د هوی د خبرې وي چې په دنیا کې د حق او ناحق پمینس کې سسرنګا کشمکش وو او خاص تور باندې هغه خلک چې کم په یو کور کې یو ځای اوسيږي یا یو ځای کار کوي یا یو کار په ځای کې یو ځای کیږي باندې د هغه پمینس کې هم د خبرې کیږي یو د یقین کولو والا دی او یو د یقین کولو والا نه یو عمل کولو والا دی او یو عمل نه کولو والا دی نو په دنیا کې دوګه خلک د یو بل متاثره کولو کوشش کوي هر یو خپل ځانصیمنی او غواړی چې بل چې دیغ هم تدپله روان شي حالا حق خو حق هک دی چې دا خبره خو بار, بار شوي ده چې انسان د خپل دوستای نه جندل شي یعنی متاثر کېږي چې کم خلکو کې غه وسیږي هم اغ شان دغ سووت جوړيږي چې اغ سویننی اغ شان اغ سوچ کوي نو د قیامت په ورځ به هم اغه خپل تیر شوی وخت یادې او خاص طور باندې اغه خبرې چې زما یو مرګره وو اني کان لې قرین قرین اغه ته وای چې یو زېوی یو کار کې سزي کې پر رښتکه نو اغه به ما سره دا خبرې کوله نو شکر دې د الله چې دا خبره کې را اغلم او اسب الاله دا خبره کوي چې اغه وخت به منظر مخه تراشي لکه څنګه به ځو وخت دا سکیږي سره خبرې کوو او ور سره تاسو سر د هغه منظر تصویر هم خایو نوم دغه شان دوی په خبرو په مینس کې به یو دم هغه منظر راشي چې وګوره چا د چاچی ته خبرې کوي بزرگونو لکونو او په کروڑونو کې په فلانی ځای کې پروته په سزا کې د دین یو خبره ده هم معلومیږي چې د هغه خلکو ټیکانه هم جهنم دی چې کم خلک د آخرت د سزا او جزا نه یا په کې شک کوي اگر چې یو د مسلمان په کور کې پیدا شوی وي هم وللی چې تر کمه پورې چې ایمان صحح نه وي ترغې پورې نجات نه حاصلېږي ان هذا له فوزعادیم یقی ن عظیم عظیمشان کامیابی دا یعنی په دنیا کې چې هم و ی او زه وسیږي نو هغه د یو بل سره د خپل کامیابی خبرې کوي په خپل بزنس کې په خپل نوکره کې په خپل پیش کې د مخکې تلو د ترکه د تنخوا د زیاتېدو خو هغهه ټولی کامیاب نه خو و وې یو وختی لوبهوه تیر شل. اصل کامیابی خو دا چې موږ د دو زخه بچکی شو او جنتته او رسولی شو لمثل هذا فليعمل العاملون ددا سه کامیابې د پاره عمل کول و عمل پکار دي سمره واضح حکم دي کار کول و لول کار کول پکار دي ولشي جنت ته تلو د پاره صرف خبره کافی نه دي ادالک خیر نزله ام شجرت الزقوم و یا دامل مسیاخه ده او کذقوم بنا مونږ دغه ونه د ظالمانو د پاره فتنه جوړه کړی ده د زقوم بنا ربکه اپی جندل کې ده د اتهامه په علاقہ کې وی او د دې خوند ډیر سخت وی او بو یې ډیر وی چې هغه مات کړی شي دا غې د نننن د پیاو پشان رسروزي او که په سرمن باندې اولګي نو هغه پړسیږي څنګه چې د تور ونه یا بوتوی چې کلتاس صلی الله علیه وسلم دا ویل چې په جهنم کې بعد زقوم هم وی چې کم بعد جهنم یانو د پاره د خوراک سامان وی نو په غې پوري خلکو ټوګه ټکارې شو روکړي دا ویو سردار او چې د دوزخ په هور کې به څنګه لګي هور خو خوري نو دا ونه وسنګولګي بل چاویل چې محمد صلی الله علیه و سلم مونږ د زقوم نه یری انا کې زقوم بربر په جبکی کجوري او مکن ته وی ابو جهل او سو خلخ خپل کور ته بوتل او خپل کار والا خزته او ویلي چې کجوري او مکن روړه چې هغه روړ نه ابو جهل خپل مرګر ته ویل چې والیدا دا د دې آغاز کوم چې د کم محمد صلی الله علیه و سلم دونکی راکې لګیا نو به صدې ذکر کول وو چې د نه منلو دا خبره هم فتنه جوړه شو ام تور بندکی کی داسې چکه لمغ یو خبره منهل نکوړو نوغه پوری ټوکو شوروک اغه هکیرکول کوشش کو چې خلک دې دغه طرف ته ډو توجه ورنکې اوسه په خپل سوچ کې چې یو داس مجلس ده سمحول چې په کم کې د جهنم د سیزنو بیان کیږي دومره سنجیده ماحول کې دی شي په خلکو وخته وترېږي اووی د اخرت د فکر نه لرزیدل شروع کی او چرته دا چې سو کې نه منل وایي د یو غیر سنجیده رویه ده او اغه یو لفظ په ټوکو کې والو زی ده مجلس بس هالشې بېر حال الله تعالی فرمای او یی د ام المس يخده او کذيكون بلا مونږ دغه ونه د ظالمانو د پاره فتنه جوړه کړی دا هغه یو ونه دا چې د دوزخ د تل نو ورځې دغه غونچی داس سدي لکه د شيطانانو سرونه د دوزخ خلک په هغه او دغه نه به خېټه ډکې بیا ورته دغه د پاسه د سکل لپاره اوبو او بوملاویږي ا دې دین ورستوبه د هوی واپسی اومد دغه د زخور دی یعنی وګکی خوبه اله تا او د لوګي د پاره به داسه خراب خوراک وي چې هغه به د نن نه نزي او شکل هغه اخري نسخه به ته کیږي ولې چې سهوم تریخس چتاسه اخري مثلا کریلي و غیره چتاسه کله خړلې وي نو دغه نه پس سمر تندوي بالکل دغه رنګې د زكوم خړن نو پس په هم د خلکو د تند نه خراب حال وي دغه د پاسه به یشې دلیوب او د سکل د پاره ور او بیا چېغ اخری نو دوباره به خپل د سظه کام ته او رسولی شي یعنی سزا د پااسسه سزا به مضید شورو شي دا خلک دي چې خپل پلار ن کو ګمرهه اوونتل او د هوی په قدم باندې په منډه منډه لاړل یعنی د ډیرو خلکو کمزوری دا وي چې هغوی خپل دی اغ جوړکې کم چې د هوی د پلارنی کوي د خپل اقلل نه ه سوچ نه کوئ خپل ځان د پاره کار نه کوي حالله کې دنیاویل سره سومره خلک دي چې هغوی هم د خپل پلارنی کو بنس یا طریکه یا هم غوی روایات خپل کي دي مونه په کپړې اغشتو شټو په وخت کې کله هم د انويو چې زموږ پرلار نکونه با سه جامع غوستي نو موږ به هم دغه سه وګوندو په وې کې هر ورځ موږ د نوي فیشن په تلاش کې یو چې نو وی ډیزاین کمي او راغلې دي اوم دغه په خلی په وخت کې خو موږ کله هم د انويو چې زموږ پرلار نکبه چې څه خوړل موږ به هم غخرو موږ به اسنوي بالکل نه د کور جوړولو په وخت کې دا سوچ نکو چې زموږ پرلار نکا خدا سه کې نو سېدل چې څنګه کورونه کې به هغه یو سېدل او کې به موږ هم خو افوص چې ددينین په معاملكې موږ په بند سرګو خپل د پلارنی په پیر ویکل واړو چې اوهوی به دا ټول هر سکول نومونږ به هم ک کوو د پلارنیکه تقلید کلید د هدایت ذریع نه ده د هدایت سرع د هدایت ماخص دا کتاب دی چې صداوی اغه و کوئ او هیر کوي اغا چې کم به مخو خلکو کول تکه عومتن قد خلط لا معه ثبت ولکم ما ک سبت اووی خو ټول تیر شل خپله ځان سره ی وړه ستا د پارسدي س او خپل ګټې دپاره انسان په خپله زیاتکر منندوي چې سهي دي اوسه نه هم د دنیا ماملات کې همدا کتل شي ودي چې ماشومان مور پلار لار باندې اعتراض نه کوي چې تاسو دا ټیکنیک کوي تاسو هغه ټیکنیک کوي هغه ته دا هوی په هر خبره کې څه نه سره غلطي ښکاري خو چې کله د دین خبره راشي نوم دا هوی جاهلانې رسومونه سره اونخلي په هغه بالکل مطمئن وي حالکه د دې له مخکې ډېر خلک گمراه شي وو او په هوی کې مونږه خبردارولو والے رسولان لګلی وو او سغوري چې دا خبر کړي شم خلکو سه انجام شو د دې بعد انجام نه بس د الله هغه بندگان بچو دي کوم چې هغه د خپل ځان لپاره خالص کړي دي المخلصین ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون مونږ ته د دې مخ کې نو علي سلام आवाज کړي وو نو ګوري چې مونږ څنګه ځواب ورکولو والو مونږ هغه او دغه کورواله د لوی مصیبت نه بچ کړه او دغه نسلم باقی پاتې اوساته لو او پرسنون اصلونکم د هغه تعریف او وصف پلی سلام دې پنوه عليه السلام باندې د دنیا په ټولو خلکو کې مونږ نیکانو خلکو له همدغه څخه بدل ورکو په حقیقت کې هغه زمونږ د مومنانو بندگانو نه وو بیا دوې مډله مونږه غر کړه او دې نو عليه السلام په طریقه باندې تلو والا ابراهيم عليه السلام وو کله چې هغه خپل رب ته د قلب سليم سره راغی یعنی قلب سليم سره سلامت سره سره الله تعالی ته اور رسیدل یعنی د دنیا د فتنو نه بچکو نفس پرستی نه شيطانی العلودګي نه بچکو حفاظت سره محفوظ سره سره اور او تولو نجات خدا خپل زانه د شرک نه وشکړو اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون کله چا غ خپل پلار او خپل کوم ته اوویل دا دا سس زوندي چې تاسو عبادت کوئ اي تاسو الله فريګ دی او د دروغو معبودان غوړي اخر د الله رب العالمین پبارک ساسو سګو مان دي بیا غ پستورو یو نظر واچولو او وی ویل چې زمما طبیعت خراب دي نو هغه خلکو دې پرې خود او لاړ پوهې پسی روسو هغه غلي شان د هوی د مابودانو مندر ته ورننه او ویویل تاسو خوراک ولې نه کوي یعنی بوتانو ته مخاطب وو په تاسو سوسو تاسو خبرې هم نه کوي د دینه روسو هغه په هغه حمله وکړه او په خيله سي خو ټکول هغه خلک چې واپس راغلل نو په منډه منډه دغه خواله ورغلل ورته غوي ته پته چې د دې شاته هم دا خلاص هغه ایا تاسو د اغه سيزونو عبادت کوئ چې پخبل لا سونه تراشوي حالکه الله تاسو هم پیدا کړي او اغه سيزونه هم چې تاسو یې جوړوي او وي پخبل کې اویل د دې د پارا د هور یو غټ زه تیار کئ او د هور په سرو لمبو کې ورو غرزوي او وي دغه خلاف د یوې اکا کولو اراده کړي وو خو مونږه غوي خخته اخكار کړل فارادو به کيده فجعلناهم الاسفلين ابراهيم عليه السلام اویل زه د خپل رب په طرف روان يم به ماته اغه ما له یوسا زوی راکه چې اغه صالح وي نیکانو نوي ربي حبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم د دې دعا په جواب کې مونږ اغه یوسبرناک الک زیره ورکو اغه الک چې کله اغا سره د منډ تر عمر ته اورسه دو نو یوو ورځ ابراهیم علی السلام اغه ته ویل زویا ز په خوب کې وینم چې زه ته ځبکم واستو وای چې تاسو ښهاله د پیغمبر خوب وਹੀ وی یعنی دا د عام انسان خوب نه و هغه ویل باباجانه سوه کوم چې تا ته کیږي هغه وکا یعنی ما سره تاسو سره مشوري کوي چې سده الله حکم دی هغه پورا کوي اوس اسماعیل علی السلام کې دا خوبی څنګه دا خوبی ولې و ولی, ولی چې ابراهیم علی السلام هم چې کله دوی د پاره دعا وکړه نو صرف یې جنو وغوښته رب حبلی منه سؤله یې نه وغوښته نو, نو چې سوک د خپل اولاد د نیکه تمنا کوي د هغه د پاره دعاګانې کوي او دا وې تربيت ته وې د پیدایښنه مخکې شروع کی بیا الله تعالی هویت د غیصله دنیا کې هم خې اغه وې باباجانا سخه کم چتا ته کیږي اغه کا ان شاء الله تبما صبرناک بيامو مې یو طرف خپل دې قرباني ورکولواله ولې چې پامل خپل دې کنه خپل په هور کې ټوب وحلې وو د خپل جند پرواې اونکړه او په هور کې ټوب کړو نژوي خو هم بيام اک شانته وکنه دا د پلر نکخه خپیر وې ده نو اغه خپل جند د الله لپاره ورکولله تیار شو اخیر دا چدی دوانو د مننن سر ټټکړو یعنی دوانه مکمل تور باندې رضا سره قربانی کول شو روکړه کیسیمیل الله سلام له خپل جنور کول ګرالو نو ابراهیم علی سلام له خپل زوی چې په بوډوالي کې ورته نصیب شې وو نو داغه په مره چاړه کاګل هم ګرانوه دوانه د الله رضا مخه تک ټټشل فلمما اسلم واتل له <لِلْجَبِين> او وابراهيم عليه السلام خپل ځي پر مخ لولو او مونږ आवाज وکړو چې اي ابراهيم عليه السلام تا خوب ریشا کړو مونږ نه کانو خلکو لا اومدغه سه خبردل ورکو دا یو خکاراز مې شو او مونږ یوه لوی قرباني په فدیه کې ورکړه او هغه بچیم پرې خوللو د جبرائيل عليه السلام په لاس د جنت نه یو غړ رولې غلو او ځې وای کړو وتركنا او دا هغه او صفتم د همیشه د پاره ورسنو کې پرې سلامون علی ابراهیم سلام د پیغمبر ابراهیم علی السلام باندې مونږ نیکانو خلکو لا اومدغه شبدله ورکو یقینا هغه سمونګه په مومنانو بندگانو کې وو او مونږ هغه لا د اسحاق علی السلام زیره ورکړو یو نبی د صالحانو نه او هغه او اسحاق د برکت والا کړل ومن ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبين او زه د وانه په اولاد کې څوک نیکی کولو والا دي او سوک په خپل ځان باندې خارا ظلم کولو والا دي د اسماعیل علیه السلام اولاد مسوک وو اهل مکه او بیا په اووی کې چې کوم ایمان وروړو او نیک شل او څوک چې په شرک قائم پات شل اومده غ شانته عیسا علیه السلام د اولاد نه چې کوم بنی اسرائیل راغله نو بیا په اووی کې هم سخلک نیک وو او س زلم و والا وو اوس دې خبره خلاصه ولیکي ویل دا مقصود دی چې پر کس نیک کسوم رحم نیک وي خو لا ینالو عہد الظالمین زمواده ظالمانو سره نه ده دا وی په اولاد کې څخه او وو او چې څوک څنګه وو او هغه څنګه انجام با دغه مخه ترازی ولقد منن علی موسی و هارون او موږ په موسی علی السلام او په هارون علی السلام باندې احسان وکړو او او دا وی کوم د لوی تکلیف نه خلاص کړل او لم امداد ورکړو چې دا هی په وجه او غالب شو او لم ډیر ورځې کتاب ورکړو او وی تم نیګلار او خوله او پر سنون نسلونو کې دا وی د خیر ذکر باقی با کو سلام دې پموسا او په هارون باندې موږ نه کان خلکوله اومدهغه سے بدلو ورکو په حقیقت کې هغه دواړه زموږ د مومنانو بندگانو نه وو تاسو ګوري چې د هر انسان د خواهشوی چې هغه د دنیا نه لړشي نه چې خلک دې هغه په خو الفاظو کې یادې سوک دغه هیده تمنا لري چې زمما د مرګ نه پرسه زما ذکر خیر کیږي خو دې ذکر خیر د پاره خلک قسم قسم کارونه کوي سوک اماراتونه جوړي سوک مونیمنټس جوړي سوک نورې عجوبې په دنیا کې د وروو کوشش کوي سوک چرته په خپل نوم لکی سوک چرته په کمبي وانه خپل نوم لکی کله سوک د چوک نوم یا د سړک نوم په خپل نوم یګدي چ خلک د مونږه یادی خدا سوګوري چې دی یو یو پیغمبر د پاره الله فرمای چې مونږه د وينه پس د ویزکر خیر په دنیا کې باقی پرې خدو وترکنه علیهما فی الاخرین ولی عمر سره اویل چې ان كذلك ننزل المحسینین نه کار کوله والو لا مونږه امدا جزاور کو کته غواړي چې ستانه پس دستا ذکر خیر وی نوخه کارو نوکه کا چې قربانی ورکا د الله د اتات سکاروکا ولې چېون د الله زاد باقی ده او هغه چې د چانوم باقی ساتي نوم داغه چا چې سوغ محسن وی او موحسین صرف ظاهري عملونو کې خنوي داغه نیت او داغه دننهم اخلاص وی داغه کار حقیقتن د الله د رضا د پاره وی هغه د دنیاوی شهرت د پاره کار نه کوي د الله د رضا د پاره کوله وال وی او بیا مامله په الله باندې فريګلی چوه داوی د دا مرګ نفس د وی څنګه نوم باقی ساتي او الیاس علی السلام هم یقینا در رسولانو نو یا تا کله چې هغه خپل کام ته ویلی و چې آیاتو یې ریګاینا آیاتو بال رابلی او احسن الخالقین یعنی الله بریک دی هغه الله چې تاسو رب دی دا تاسو د وړان د رستنو پرلار نکون رب دی خو هغه یې هغه دروژن او کړلو اوس به هغه یقینا د سزا د پره پیشکړه کیږي بغیر د الله د هغه بندگانو نه چې هغه خالص کړې شوی وو او د الیاس علی السلام ذکر خیر مونږ پرستنو پر نسلونو کې باقی اوساتلو سلام دې په الیاس باندې موږ نیکانو خلکو لا همدغه څه واقع ورکو واقعي هغه د مؤمنانو بندگانو نه وو الیاس عليه السلام غالبا چې د حضرت هارون عليه السلام د نسل نه وو د هغه زمانہ نهه م قبل وسيده یعنی عيسى عليه السلام نه تقریبا نه سو وکاله مخره غلیو په اورو زمانه کې اسرائیل یعنی د فلسطین يهودي بچا احاب وو او لبنان کې د فنيكي قوم حکومت وو چې کم مشرک وو او د بالنم بت عبادت به نو د يهودو چې کم بچا وو هغه د مشرک پرچا لور سره واډو کړو نو د شهزادی اثر په يهودو صداره کې اوسو چې هغه ټولو د بال عبادت شو روکړو ول چې خلک خپل د ملوک په دین باندې وې کنا الناس علادین ملوک هم نووله چې اوس دا شهزادګۍ چې وا هغه مشرکوا د بال عبادت به کوله چې کله دا يهود قوم کې راغله نو خلک د دین ډیر متاثر شول او هغه او هم د دې پیروي شو روکړه او د غشان دوی کې هم شرک راغلو الیاس عليه السلام راغلو او دوی ته یې نه غلا ور اخوله او ورته ویل چې تاسو الله پرېږدئ او دبال بال عبادت کېښت شوي ساسو په عقل سوچو وان لوتا لمن المرسلین اذ نجینا هو واهله إل عجوزن فی الغابرین ثم دمّرن الآخرین اولو ثم دلیګل شو رسولانو نه یو رسول وو یاد ککل چې مونږه هغه او دغه کورواله ټول بچړل بغیر دغه وی بوداینه چې پر وسپاته کېدو والو کېوا بیاه باقي ټول تاس نس کړل نن تاسو شپورس اداوی په ورانو کلو تیریږي آیا تاسو له عقل نه راځی وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَيَقِينًا يُونُسُ لَسَلَامٌ دِرَسُولَانُ نُو ياد ككلشي غيوك دكي كشتي طرفته وتخديته بیا په قران دځه کې شریک شو او په غي کې بیلا ټکړو اخردا چې ومه تیر کړو اغه ملامت وو اوس کچره اغاخ په تسبیح کولو والو کې نو نه د قیامت د ورزه پوره به دغه مه یې په کې ټکې و اخردا چې مونږه اغه په ډیر سکیم یعنی کمزوره حالت کې په یو اسره داګ باندې وغورزولو او دغه د پاسم د زیلو وال یوونه روخه جوړه وی لیکيږي چې د کدو بوتو کم چې د سرمن بيماريانو د پاره ډیر چې اوی زخمي حالت کې بهر وغورزول شوی وو د دین ورسټو مونږه هغه یو لاک یا د دین زیات خلکو ته لګلو ایمان ورو او مونږه د یو خاص وخت ته پوري او ساتل باقی د حضرت یونس علی السلام زمانہ اتم صدې قبل مسیده او هی د عراق په یو خار نینوا تر رسول وو او یو مدته پوري هی ته تبلیغ وکړو چې کله هغه ته اندازه او شو چې خبره سنجیدګی سره نه اله نو هغه د هغې ډیر خپه شو او الله تعالی فیصله راتلو نه مخکي او وي پري خولل او لاړل خصوص چا وي تیر کړل او چبه بیا وي د الله تعالی نه دوا اوختله او او واپس ارا واپس شول نو الله تعالی او وي ته کوم کروچ اوس خپل کام ته ورشه او او وي که چې واپس راتلو نو بس اغه کام پوي کړو نو او وي شو او, او, او و مسلمانان شو اتاد گزار شو او دلته د دې کوم تعداد هم خېل دي ال 1000 او يزيدون چې دوی سې لک یا دا غېنا سزیاته اباده باندې مشتمل وو او ایمان روړو او مونږ د یو خاص وخت پهوري او هی باقی وساتل فاستفهم الربکل بناۃ ولهم البنون ام خلقنا الملائکه اناۃ وهم شاهدون بیا لکشان د دې خلکو ته پوسوکه اې د دوی دا خبره خوخه ده چې ساسو د رب د پاره خودي او د دوی د پاره وي اې واقعي مونږ پیدا کړې دي او دوی د سترګو خبرې کوي خوورا په اصل کې داخلك ديزان نه داوي چې الله اولاد لري او په حقیقت کې دوی د روغ جند دي اي الله د زمانو په ځې لوړه د ځان د کړی دا په تاسو اسه شوي دا څنګه حکمونه لگوي آیا ستاسو سر له عقل نرازي یا بیا ستاسو سره د دي خپل خبرو د پاره سرګند دلیل شته کته سريښني نه روړي خپل کتاب اوس دلته بظاهر ته کلام د انداز نه داسې معلوميږي چله کله تعالی هم زمان الله بلونو باندې ترجیح ور کوي حالکه د مشرکین او خبر رتکړکیږي د چا په نشې د زمانو ډیر اهمیت وو فرمایي چې کته ځان لزمان خوخه نو الله تعالی د پر دلونو ولې تجسکړي یعنی ته الله تعالی لا سہق ور یا سہ کې کړي اغه سیس هم ته الله تعالی د پر نه خوخه چې کوم د ځان د پر خوخه حالکه الله ته خو د هیڅ سي ضرورت نشته پاک دی بے دی دوی د الله او د فرشتو په مینس کې د نسب رشتہ جوړ کړی دا حنه کې فرشتو ته خو معلومه ده چې دا خلک به د مجرم په حیثیت سره پیښ او هغه وی چې الله د او صفاتونو نه پاک دي کم چې د هغه د خالصو بندگانو نه سوا نور خلک په هغه پوري تړي نو تاسو او تاسو د مابدان د الله نه هیڅوک نشي اڑوله سواب د اغه چانه چې اغه د دوزخ په لمبو کې سوزیدو والا او زمونږه حال خدا دی چې په مونږه کې د هر چا یو مقام مقرر دی او مونږ په قطر کې ولار خدمتګاران یو او پاکي بیانول ولایو دې خلکو خو به مخکبیل چې ارمان دي زمونږه سره اغه ذکر وي کم چې په خوانو قومونتا مل وو وي نو مونږ د الله خاص بندگان وې خو هر کله چې هغه راغی نو دوی دا غین انکار وکړو او په ډیر زر دوی د دې عمل نتیجه معلومه شي د خپل را لیگل شوو بندگانو سره مونږه د اول نو وعده کړیو چې کینن د هوی سره امداد کې دي شي او زموږه لخربه زر غالب راشي نو اینا بي صلى الله عليه وسلم د لګي مدی پوره دوی خپل حال باندي پرېګده او ورته ګوره دوی په خپل هم ډیر زر او آیا دوی زموږه عذاب د کوي فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين كل جاء غاية ده دوئي کې كي شي نو آغا ورزبا د خبردارو الشو خلکو ده پارا دير خراب بوي بس لقشاني ده سمده ده پارا بريك ده و او قورا دير زربا دوئي پخبل اوويني سبحان ربك رب العزت يا امم ياسفون وسلام على والحمد لله رب العالمين پاک دي سړب چې د عزت مالک دی د هغه ټول خبرونه کمی چې ورپوره د خلک جوړي او سلام دې پر اسونو باندې او ټول تعریفونه خاصه الله رب العالمین دی په دي